А тут іще ввечері, коли Даринка зайшла до спальні і побачила, що Льошана мати стели для них одну постіль, вона зовсім розгубилась і стояла як укопана, утупившись у землю і нервово перебираючи пальцями. «Щось не так, Дариночко?» – запитала жінка. «А можна мені окремо?» – прошепотіла Даша, ненавидячи себе в такі моменти. Звичайно ж, можна. Я думала, ви, як зараз усі молоді, вже давно спите разом. Ні, ми не спимо разом, – тихо сказала Даринка і додала. Давайте я вам допоможу. Жінка заправляла ковдру в чисту пішву і потайки позирала на наречену сина. І самі було нікого від того, що без кінця дивиться на збентежену, розгублену Дашу, але не знаходила в собі сил відірвати від неї свого погляду. Ця дівчина занадто нагадувала її саму в молодості. Тоді у неї не було такого рідкого волосся, як зараз. Воно було, як у Даші, світлорусяве, пишне. Красивими хвилями доходили до плечей. А найголовніше – очі Даринки. Блискучі, променисті, яскраві. Вони мали колір синього, бездонного весняного неба. Здавалося, вони випромінюють світло зірок на нічному небі. У них сяє і жвавий інтерес, і питання, і жартівлива грайливість але Даша весь час почувалася незручно і опускала очі, прикриваючи їх пухнастими, довгими, нефарбованими віями. Її шкіра була гладенькою і ніжною, шия довгою, чуттєвою, внизу з двома маленькими родимками. Жінка важко зітхнула, подумавши про те, як швидко невблаганний час відібрав у неї красу, таку саму тонку, як у даринки талію, залишивши у спадок безформне тіло. Проводжати молоду пару вийшли батько і мати. У дворі стояли старенькі червоні жигулі, вони були забиті сумками з овочами, фруктами, шматками солоного сала та мішком з картоплею. «Дашенько, Льошо, може ще варення візьмете?» До них підійшла мати Олексія з трилітровою банкою полуничного варення в руках. «Мамо, ми вже машину так натрамбували, що не довезе», сказав Льоша, зачиняючи багажник. «Спасибі». «Навіщо нам стільки?» – несміливо мовила Даринка і опустила очі. «Ну, ці Жигулі, звичайно, не БМВ, але вони ще і не те потягнуть», – зауважив Льошин батько, і натиснув двома руками на багажник. Ну, «Машина хоче не першої свіжості, але фору ще дати може. Я її Дашу». Для себе робив, для сина, а не на продаж. Усе до останнього болтика своїми руками перебрав. Послужила машина батькові, нехай тепер на сина попрацює. Навіщо вона мені? Нам з матір'ю й мотоцикла вистачить. Ну, раніше тримали три корови свиней завжди було не менше трьох, кроликів і все інше. А тепер, коли льошці купили малосімейку, залишили одну корову та курей. «Поросят тримати вже не будемо», вставили своє слово мати. Все для сина старалися. Воно в селі важко зараз гроші заробляти, не те, що раніше було. Тепер, коли у сина а житло хоче якесь є в місті, автівка хоче старенька, але ще послужить. Гроші на ваше весілля є, можна і відпочити трохи. Чи не так, мати? Будемо жити тепер на пенсію, погодилася жінка і додала. Все одно хочеться бодай чимось допомогти синові. Та не хвилюйтеся, ми не пропадемо, посміхнувся Льоша. Будемо жити з Дашою разом, і все у нас буде. Чи не так Дашулю? Спасибі вам за все, сказала Даша і підвела на жінку великі очі. А квасоля, сполошилася мати Олексія. Квасолю, забули. Та там вона в сумці, відказав Льоша і глянув на годинник. Нам час. Даші сьогодні ще йти в нічну зміну на роботу. Треба встигнути всі сумки розібрати і дати Даші можливість хоч трохи поспати. «Не забувайте нас», – попросила мати. «Телефонуйте частіше». «Телефони ж в руках носите і спите з ними, а про нас згадуєте раз на тиждень». «Мамо, ну ми ж не гуляли, а працювали». Це якби ми дупи на диванах протирали, зауважив Льоша. Ну, синку, давай. Батько простяг синові мозолясту руку. Спасибі вам за прийом і за все-все, мовила Даринка, зібравши усю свою мужність і посміхнулася до майбутньої свекрухи. Та глянула на дівчину, і побачила навколо голови Даші сяйливий ореол від несміливих променів сонця, що пробивається крізь туман. Ця дівчина, звичайно ж, не красуня, але очі, волосся і усмішка з ямочками на щоках роблять її дуже милою і схожою на Янгола. «Приїжджайте ще!» сказала жінка, не в змозі відвести погляду від майбутньої невістки. От картоплю копати, точно приїдемо. Еге ж, Дашуню. Люша ніжно подивився на свою наречену. Даринка кивнула на знак згоди. Вони сіли в червону машину, і старі жигулі пирхнули, залишивши за собою хмарку куряви. А дві самотні людські постаті на дорозі Ще довго вдивлялися вслід автівці. Деякий час Даша сиділа тихо, наче миша. Їй треба було впорядкувати свої почуття після пережитого хвилювання. У такі моменти вона себе ненавиділа. Їй було гидко від того, що вона так нітилася, затиналася, відповідала недоладно що їй тремтіли руки, і вона впустила і розбила чашку, що так і не змогла нормально поговорити з Льошиною мамою і хоча б трохи зблизитися. Адже вона не завжди така. Зі своїми добрими знайомими вона тримає себе невимушено, розкуто, вміє пожартувати, повеселитися і бути душею компанії. «Кого я така дурна вдалася?» – подумала Даша, важко зітхаючи. «Щось не так?» – запитав Льоша. «У тебе славні батьки», – сказала вона. «Дуже хороші». «Ти їм теж сподобалася». «Правда?» – Даринка жваво підстрибнула на сидінні. «А я думала, вони вже вирішили, що ти якусь... Розумово відсталу привіз. «Все нормально, Дашулю. Хіба вони не розуміють, що ти хвилювалася?» «Не знаю», – знизила плечима дівчина. «Я теж буду хвилюватися, коли до твоїх поїдемо». «Ти?» – Даша засміялася. Ха, ха щось слабо в це віриться». «Так, я буду хвилюватися». «Ніжки мої будуть підломлюватися, і я знепритомнію від стресу», – пожартував Льоша, викликавши сміх у Даринки. «Та мої батьки, як і твої, звичайні сільські люди. А в селах, як ти знаєш, люди добріші й гостинніші, ніж у місті». «Згоден». Даша михцем глянула на свого обранця. Їй досі не вірилося, що цей високий, широкоплечий, фігурою схожий на м'язистого Тарзана, хлопець із довгим чорним волоссям, зібраним ззаду у хвостик, помітив її серед багатьох інших красивих дівчат.